У гаях та садах плоти та перелази та копанки внизу, та кілька криничин з коритами, черпаками й вербами. І там завжди гамірно, голосить звинять лунку, сміхи дівочі, брязкіт відер, лязкить прачів, а ранками та вечорами весінньою порою, аж поки не висиплеться ячмінь, бездіць соловейків засипає цілу долину своїм дзвінким переливом. І особливо їх багато у тому Михалковому гайку, що по другому боці Яру. Хто-хто? Але, Володько, страх, як любить це місце. Завжди й завжди тягне воно його. І стільки таємничого наслухався він про нього. Тож це тут оте ляшове займисько. Оті там дуби та берези товстючі за тим он біжем, що через нього веде стежка вниз до шавронських лугів. Кудою ходять запорожці до церкви, до школи і взагалі до села, і де їх пізніми ночами ніби зустрічає той страшний вішальник. Тут також і та шопа, городжена на сіно, де нібито ночами чути тяжкі стони. Тут також і те вікно, куди втягнуто Ревіцького і багато іншого цікавого та незрозумілого хоронить у собі це чудове місце. І поки гості гостяться у дядька Єлисея, Володько лишає все і бреде стежкою сюди. Ще поки був здоровим, він ніколи не був самий, але тепер хлопцям з ним не цікаво, та й йому не цікаво з ними. Після минулої зими якась нова сила знайшла на нього. Якісь дивні, незбагнені думи з'явилися в його голові. Він полюбив самотність. Йому закортіло пізнати багато дечого такого, про що до цього часу ніколи не думав. Ось, наприклад, той сад, що розлігся на схилі яру на сонці, що про нього Володько стільки чув від батька, бо що батькові руки його посадили. «А чи знаєте, – казав бувало батько, – що на цьому місці одні дички та кислиці, та кущі тернини росли?» До цього часу Володько не зважав на такі слова – але тепер ось він починає все то розуміти і з великою приємністю дивиться гори на ті дерева, що одно за одним, ніби по шнурі, біжать в долину ген аж до тієї стежки над лугом. І для чого тато все то роблять? І навіщо вони все то кидають? І чому знов роблять? Гарно провів Володько цей день, хоча весь час був самий, бо навіть хвидот десь там з дітьми гасає. Але час стікає, сонце похилилось отуди над Середівські садки. З другого боку десь того зеленого моря, що зветься Балабівськими садами, вирвались звуки бубна, що лункою лоскотливо розсипались яром, і, диви, он стежками через перелази вже мигають поміж деревами барвисті спідниці дівчат, що спішать на заклик бубна. А за ними он і гурт «Парубків», Бо звідки вирвався, і їх регіт ніби відповідає бубнувій. Йдемо, зараз будемо!» Там у садах, у клуні, на току танець буде, і все довкруги про це знає. «Володьку!» – чує Володько згори голос дядькового Василя. «А чого?» – відповідає він знизу. «А ходи до хати!» – котиться вниз луною. «Я не хочу!» – відповідає друга луна. «Ходи, ходи, щось дістанеш!» Володько хоч не хоч, а мусить йти. Гостей було багато, з'їхалася вся рідня і дядькова, і дядина зо всіх кінців великого дерманя, і навіть чужих сіл. Дядько Омелько прибув зі свого Білашева, Володькова хрещена мати до Маха Співча, Усі на підпитку, всі веселі, повний двір гамором. Матвій збирається від'їжджати, його задержують ще рано, а тут ще й не вечеряли, але Матвій на це не зважає, а найпатчі Настя, що й хотіла б ще в гостях побути, але ж там у мене, знаєте, і худоба, і свині, і кури, і все то так на Божу волю залишене. Ні-ні, треба їхати. Довге обіймання та цілування, і Матвіїв віз, викочується з дядькової брами в дорогу. Ще день, ще два, і по святі, незабаром навинулись і будні. Літо видалось гарне, але ж воно і вимогливе. «В поті лиця твого будеш ти їсти хліб свій», каже святе письмо, «і то є чиста правда».